Ще в давні часи вчені вдавалися до психологічних досліджень, за результатами яких намагалися дізнатися про характер, професію, звички людей у зв'язку з їхньою ходою. Згадаємо розвідку знаменитого асирійського лікаря і письменника Абу Альфа Раджа про людську ходу де він наводить такі її прикмети-аксіоми, які тепер можуть здатися, м'яко кажучи, недолугими. Якщо чоловік, ідучи, звичайно сіпає ногою, це свідчить про те, що він, мов лев, думає про щось високе і значне. Особливо правдива ця прикмета в тому разі, якщо його руки зігнуті догою. Людина, що ступає широко, часто буває нерозважлива, а вважає себе як лев за найрозумнішу. Ця прикмета особливо правдива тоді, коли людина любить жестикулювати. На початку 14 століття з'явилися трактати про механіку людської ходи, а вже наприкінці цього ж століття побачила світ п'ятитомна праця під назвою «Людина та її хода». Де узагальнили досвід вивчення людської ходи з погляду анатомії, фізіології, механіки, фізики тощо. З плином часу дослідники з'ясували й секрет правильної ходи. Виявилося, що на ходу людини впливають її вік, зріст, професія та інші чинники. Є також певна залежність між довжиною кроку і величиною ступні. Це дає змогу криміналістам за відбитками ніг досить точно визначати вік, зріст, статуру й стать людини, яка їх лишила Криміналісти запевняють, що людська хода, як і візерунок шкіри на долонях, неповторна За слідами людини, з великою мірою вірогідності, можна встановити навіть її фізичний і психічний стан схвильона вона, чи спокійна, хвора, чи здорова. Такого ж висновку дійшов японський вчений Яхіро Хірасава, дослідивши протягом 30 років 600 тисяч підметок. Утім, це може зробити кожен, хто оволодіє мистецтвом інтерпретації позначок на взутті. Звичайно, людина не в змозі докорінно змінити свою ходу, штучно надати їй, когось наслідуючи, якихось особливих прикмет. Природа бере своє, і спостережливі завжди вирізняють вас поміж інших людей саме за вашою ходою і подставою. Тому варто це усвідомити і психологічно налаштувати себе на те, що елегантною і невимушеною є природна хода зі стронкою поставою і плавними рухами. Та хода, яка притаманна саме вам, відповідає вашій статурі, можливостям вашого організму. І ще треба пам'ятати, що в поставі й манерах дуже часто відображається характер особистості, саме за поставою роблять висновки про людину, яку бачать уперше, про її етичну культуру. Постава це гармонійне поєднання різних пос під час ходи розмови, стоячи або сидячи. Найістотнішими вадами постави згідно з правилами світського життя і етикету за 1889 рік є: крутити головою з одного боку в інший під час розмови, самовдоволено поглядати на себе в дзеркало, весь час поправляти свій одяг, класти руку на свого співбесідника, водити на всі боки очима, піднімати їх догори з афектацією підморгувати, тарабанити втак ногами або руками, крутити стілець, притупувати ногами. Ці погані звички набридають і роздратовують присутніх. Кілька приписів гречної поведінки. Як ходити? У чоловіків здебільшого енергійна хода, розмірений крок і широкі рухи. Однак, ідучи, не слід надто розмахувати руками, широко розставляти ноги чи ходити перевальцем.